Доколко порното за отмъщение се превръща в инструмент за политическа принуда и опит за натиск върху един от кандидатите в изборите да се откаже от участие. На телефона е Ружа Смилова, доктор по политология, главен асистент в Софийския университет, основната и научна област са политическата теория, историята на политическите идеи. Добър ден, госпожо Смилова. Добре, Един единствен въпрос. Дали ставаме свидетели на използването на един инструмент за домашно насилие, насилие над партньор? Насилие на жена в инструмент за натиск над политически права в демократичния процес, като правото да участваш в изборите, доколкото да, безпърно, е засегнат да, нейния партньор да. сега. Безспорно това е така. Безкруповно, аз навискала на рекламедия а, този сайт, който разпространи въпросните снимки. А, така, аз се опитва да упражнява политическо влияние чрез шириране на лични а, снимки, които за, а, така, са използвани в миналото за хора за отмъщение, с упражняване на, на, на, на политическо влияние, което между другото е и подсъдно деяние, доколкото а, принудата и а, така изнудването а, на кандидат или пък дори на гласоподавател да не упражни. Своето право на глас, било то активно или пасивно, е престъпление по наказателния кодекс. А, така че би могло да бъде а, искано и а, така, наказателно отговорно, да бъде търсено наказателно отговорно за тази нея нея, да е извършва. Тук искам само да подчертая, че често се е случвало форма за отмъщение да бъде използвано за политически е, цели. А в парниши демократии в щатите, във събиването кръско, много рядко се е случваме, а това парно да не включи като участист с самия кандидат, са я А всъщност тук, тук, тук на, на практика наблюдаваме... Нещо, което Но... а, в, в, в това разпространено онлайн интимно съдържание не участва самият а, кандидат. И той не участва нито, нито като участник в самото видео, нито като човек, който е използвал тези а, интимни снимки а, за порново отмъщение. Имаше един скандал преди две да години в във Штатите с един а, депутат от Илиной, който беше. А, използвал формо за отмъщение срещу своята приятелка. И това беше политическият скандал, който доведе до, до него, до, до оттеглянето му от цената. Тоест, ако политик е ангажиран в самия в някакви действия, които между другото от много страни, са наказателно преследвания, както в штатите, с много от штатите. Така и в Великобритания а, а, а, порното за отлощение е криминализирано. То не просто е търсено по частно правен път деяние, деяние, по частно правен път, то е криминализирано деяние, което влизава с се Казаховия кодекс. Което означава да, а, и действия съответно на действия а, прокуратурата. Да, а, само да, последно, да. буквално с да и не, колко сериозно е това, което се случва по отношение на демократичния процес, участието в избори. Ако има призиви, разпространявани този кандидат да се откаже от участие в изборния процес? Вие получава, разбира се, тъй като а, а, неща, които нямат нещо по отношение към политическия процес, се използват изнудване по най-бротален начин в семинари на, на замърсена отрова на медийна среда. Добре, благодаря Ви. Ружа Смилова, преподавател по политически науки в Софийския университет, завършихме с констатация за медийната среда.